kaks meest tõmmasid Litsi maija Läksid Litsi 50 krooni pappi ainult Koputus turvavest ja ma lahti Čo nada? Čo moosna saab pidi siiat kroon? Čo moosna? Titi v kus taksa sitju truk drug ei... ei vse on Läheb mingi aeg mööda, sest jälle uuesti Litsi maa Suur koputus, samad mehed või. Kõrame seda pukse mahti, tepsed samad. Tepse, ačo? Tepse. No, ačo, ačo? Aplatita ka muu, a? Nii, nii! No, nee,